Asalamu alaikum të nderuar televizionistë, paqja mshira dhe beqaita Allahut qofshin me ju. Mirë se takojmë në emisionin tonë dhjetëvajian duke kërkuar përgjigjen. Pyetjeve që tashmë ju i keni adresuar në postën tonë elektronike pyetjet@avisks.com për dallim nga emisionet e kaluara do t'i përgjigjet teologu dhe imam i xhamisë rrugës Kavajës në Tiranë, zotri Ahmed Kaļaja. Asalamu alaikum, vllai, ndërruar dhe mirë se erdhët. Wa alaikum assalam, ورحمه الله, mirë se u zgjatëm. Besoj se me kënaqësi do i përgjigjemi pyetjeve që tashmë kanë arritur në redaksin ton. Me shpresën e Zotit, inshallah. Për të mos e zgjatur shumë, vazdojmë me pyetjen e parë. Një të rishikuese na pyet, thotë, a lejohet për femrën leximi i Kuranit pashami? Emmen Allahun, të gjithë më mëshirshëm, mëshiruesit. Falënderim më Allahun Zotin e botrave, bekimet e Tij qofshin me profetin Muhammed aleyhi salatu wasalam dhe më gjithë ata që ndekin dhe pasën rrugën e ti dërindit një gjukimit. Nëma është femëra besimtare, si pas Kuranët familarë dhe traditës profetike, duhet a vendosë mbulesën, sa herë që e, pre, në prezencë ta janë bura të huaj, ose sa herë që del nga shtëpia e sajë, nukë mbështetur në jetë në Kuranorë, ku Zotë Gjellë Gjellalu hu e ordronë profetin Muhammed Alehi Salatu Veselam, ja ju hën në bi ju kulli e zuajgjike vë benatike vë nisa ilmumënin e din Alehi O ti profet, thuaj bashkëshorteve të tua, bijave të tua dhe grave të besimtarëve që të derdhën shamiat mbi mantet e tyre. Normalisht nga ky ajet kuranor kuptohet se femra muslimane duhet të vendosë shamin. Ndërsa në rastin e leximit të Kuranit, kur në prezencë të femrës nuk ka njerëz të huaj për të, atëherë nuk është kusht të vendosë shamin të të jetë mbuluar me shamin. Pasçi që nuk është për kushtet e leximit të Kuranit mbulimi i femrës. Femra duhet mbuluar atëher kur falet dhe femra duhet mbuluar atëher kur në prezencë sa janë meshkuj të huaj me kuptimin që nuk janë njerëz të familjes së saj rreth i ngushtë, ëh siç është bashkorti i saj, vjerri i saj apo vollëzëret e saj apo niprit niprit të saj. Mbi këtë rreth, domethënë atëher femra duhet të të mbulohet dhe përsa e për sa i përket leximit të Kuranit nuk është kusht. Pra, mund të ledzoj kuranin, pa, pa, shamin, pa shamin, pa vendosur shamin. Nuk është kusht. Allah, ju shpërbleft, vazhdojmë tutje me pyetja në radhës. Deshta të di, thotë më shumë në lidhje me seqde në ledzimit, saktësisht me seqde tilaveti. Ashtë kusht të të këthimi ka kibla, ashtë kusht të abdesi dhe për femren ashtë të obligim bulesa? Në lidhje me seqde në tilavetit, ose seqdja me rasti në ledzimit të kuranit, Normalisht janë 14 ajete në Kur'anin Famëlart, që kur besimtarri i reciton, pëlqejhet pra ashtë sunnetet, pra është mirë dhe ka shumë shpërblim që besimtarri në atë moment të bjerë në seccde. Një seccde e thjesht, pra thjesht Allahu Akbar dhe normalisht në seccde bëhet një dua specifike e veçantë, edhe nëse besimtarri nuk e din këtë dua specifike e veçantë, mund të bëjë një dua të zakonshme, siç bëhet zakonisht në seccde, për shemb të thotë Subhanar Rabbi El Ala ose të madhëroj Zotin në lidhje me abdesin, në lidhje me sedshen e tilavetit, pra sedshen e leximit të Kuranit, kjo kthehet tek një çështje tjetër që dietarët e Islamit e kanë diskutuar më herët, a është kusht që njeriu kur lexon Kuran të jetë me abdes apo jo? Padoshim mendimi unanim i dietarëve të Islamit është se është e pëlqyeshme që të jetë me abdes. Njeriu kur e lexon Kuranin, a është detyrim apo jo? Pastaj kjo është një çështje e diskutueshme ku dietarët e Islamit kan dhën mendime të ndryshme, ndoshta dhe mendimi më me i drejtësh që është e pëlqyeshme dhe jo e detyrueshme një kur njëu e lexon Kur'anin të jetë me abdes. E si pasoj, ë është i një djigjkim dhe përseçdën e tilavetit, që do thotë mund ta bëj një urshedën e tilavetit edhe pa pasur abdes. Sepse sershja e tilavetit bëhet atëherë kur lexon Kur'an dhe në momentin që lexoi Kur'anin pa abdes dhe recitoja jetën e sershës, pëlqejë çun bëj sershë, me pop un nuk kam abdes kështu është lejohet për çdo papdes. A është kusht drejtimi nga kibla, shumica e dietarëve të islamit, domosht ne flasim ndonjëherë më këtë gjuhë sepse janë disa çështje që dietarët e islamit kanë dhënë mendime të ndryshme ose ka pas mendime kontradiktore ndërmjet dietarëve dhe shkollave të ndryshme të interpretimit të shkollave juridike të cilat e interpretojnë islamin. Për këtë arsye dhe ndonjëherë kemi mendimet e dietarëve që tjetë edhe të reshikua si me i qartë se nuk është një qështje e prerë, nuk është një qështje e diskutushme, që djetarët në dhe në mendimet nëndryshme. Dretimi nga kibla, dhe më thonë, shumica e djetarë ose pjesa më e madhe djetarëve, thonë që duhet të dretohet nga kibla, dhe ka një pjesë, jo e vogur, ose një pjesë e konsiderush me djetarve, si të mos e një djetarve bashkohore, që thonë nuk është kusht të dretojt nga kibla, sepse kjo nuk është sesh dhe namazit. E një taj gjë vlenë edhe për mbullesën për femën. Një pjesë djetarve thonë që duhet të jetë e mbulluar, sepse sesh dhe ashtësikur me qenë namazit, Dhe pjesa tjetër e dietarëve thotë nuk është kushti të jetë të mbuluar femra sepse, sepse këtu nuk kemi të bëjmë seçdë namazi. Kjo është një lloj seçdë e veçantë, kështu që nuk obligohet femra që të jetë e mbuluar më shami dhe ndoshta që nuk është kush abdesi dhe nuk është kush dretohet nga kibla dhe nuk është kush që të jetë e mbuluar femra, është mendimi më me i drejtë i dietarëve, pasi nuk ka ndonjë argument specifik të sakt dhe të qart i cili obligon besimtarin tjet më abdës apo dretohet nga kibla apo që femra tjetë mbuluar në momentin kur e bën sëjden e tilavetit në këto 14 raste që sëjdi aty tilavetit ose sëjdi gjatë leximit të Kuranit ose gjatë recitimit të Kuranit në momente të caktuara të Kuranit duhet bëj sëjden Allahu ju shpërbleft, uhëroi që të lëshikuësit po ndanë tek naçur me përgjigje qiell po jepni. Vazdojmë tutje me rrjedhën e emisionit, të lexojmë pyetjen e radhës. Doja të dija, thot një vëlla, ka të bëj mënyra së si vdesë njëriu me karakterin e ti. Për shembul, ndodhë që një njëri mund të vdesë në ditën e gjuma, a ti i ka vdekur një jafërmi ti në ditën e bajramit, dhe thot, sa lidhë kjo me karakterin e ti? Dhe, pyetja mbi karakterin është shumë me e gjërë se sa përgjë, nëse do të ishte pyetja për shembull, a ka të bëjë kjo me me me fatin e njeriu, me atë që e pret njeriu më pas ose a është ky një tregues se ky një kaqë njerë i mirë apo njerë i keq. A, sepse karakteri është diçka që ka të bëjë me moralin, me pra është diçka më më specifike sesa ndoshta dëshira që ka dash të shprehet të lexuesi i nderuar, rëndësishme. Um, ëh janë disa vdekje që quhen vdekje të mira për njeriu, që me kuptimin se njeriu vdes në ato gjendje, është një shenjë e mirë për njeriu. Është një treguesi mirë, por nuk është gjithçka. Si për shembull, nëse si njëri ndron jetën ditën e Xhuma, ëh është një shenjë e mirë për njeriu, sepse profeti Alayhis salam ka thënë, Zoti e ruan nga dënimi i varrit atë njeriu që vdes ditën e Xhuma, ose vdekjet të cilat janë ëh që i është bërë pa drejtësi personit pa në dikush që vritet pa drejtësisht, shenjë mirë për të me kuptimin se Zoti i fal gjuna, sepse ai është vrar pa drejtësisht. Ose vdekje të cilat janë me djegje ose me mbytyje ose me shembje ndërtesash, gjitha këto konsiderohen vdekje të mira për njeriu me kuptimin që inshallah Zoti këtij njeriu ka falë gjuna që ka bërë më herët, ndoshta është për gradës së shahidit që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu në një hadith i drejtuar shokëve të tij, kë konsideronin shahid, pra dëshmor, than sahabët, shokët e profetit, than Ne konsiderëm dëshmorë në mesin tonë ato që vdes në fushën e betejes. Tha profeti Alisaram atëher i bje që dëshmorët për e imetit tim t'jenë shumë pak. Pas ta i tha, a i që mbytët është dëshmorë, a i që digjet pra vdes me djegje është dëshmorë, a i që e zendër tesa është dëshmorë, a i që vdes më smundje bargu është dëshmorë, femra nëse vdes në le, me lehoni është dëshmorë, dhe normalisht ky hadith i ditës xumë pa ka një transmetim tjetër që thotë kush vdes ditën e xumës zoti do ta ruaj nga dënimi i varrit. Ndërsa vdekjet e tjera që tregojnë të mirë fat për njerin, vdekjet në adhurim ose në punë të mira, dikush vdes në namaz, dikush vdes në sèche dhe dikush vdes duke thirrur ezanin, dikush vdes duke lexuar Kur'anin, këto janë shenja të mira. E kundërta nëse dikush vdes në një punë të keqe vdes duke bërë ndonjë haram, duke pirë alkol apo diçka tjetër, kjo është një argument. Jo gjithçka, por ky është një argument që njëri nuk do ta jetë punën mirë, njër, sepse njeriu do të ringjallet në në formën dhe mënyrën që ka vdekur. Pra, nëse dikush ka vdekur në sëgjë, do të ringjallet ditën e gjykimit para Zotit duke bërë sëgjë. Siç ishte rasti i njëri prej shokëve të Profetit (paqja qoftë mbi të) i cili ndroi jetë duke qenë me rrobat e ihramit, tha Profeti (paqja qoftë mbi të) lajeni lajni me, me sidrë, pra një loj preperati që i hithet uh, ujit, tha dhe mos jam buloni kokën, sepse do të rinjallet dit në gjukimi duke thënë lebejk Allah me lebejk. Pra siç kështë e vdek në haqë, a i do të rinjallet për para zotit që le zhelalu hu, për ta par zotit nga gjende siç ka vdeku njetë në kësa i bote. Dhe në një hadith tjetër profetit thotë, njëri ju do të rinjallet në veprën në të cilën ka vdekur. Kështë që, vepra në të cilën vdesni është një treguas, po prapë nuk mund të themi se është e prerë për njeriu se është në xhenet për shkak të kësaj vepre që ai ka ndruar rjetën të pa është një treguas. Kthehemi tek pyetja sepse kjo ishte një tak detajim domethënë, dikush që ka vdekur për Bajram. A është ky një argument se ky njeriu është një i mirë njër për shembull ose çfarë pret mbas vdekjes është diçka e mirë, nuk është argument. Nuk është të thënë domethënë. Thënë, në vonë përgjithësinë duhet të kemi parë ashtu është një rregull përgjithësimë, njeriu është peng i veprave të tij. Vdish për Baron, vdish për Amazon apo vdish diku tjetër, nuk është ky argument i mjaftueshëm për ta prerë, për të thënë, mirë po, ndoshta Zoti i ma, madh, apo thon, e bjohen çdo besimtar dhe besimtare që vdes për Baron apo për Amazon, mirë po, nuk mund të themi se është argument i prerë, se është i mirë apo fati i tij mës mës ti momenti do të jetë i mirë, nuk është argument i prerë, pra nuk ka argument. Argumenti ishte që përmenda, pa kishte ardhur një hadith specifik i cili trajtonte vdekjen e mirë ose trajtonte shpërblim në rast të vdekjes. Gjithashtu edhe edhe mënyra se si vdesni ju nuk është të thënë të jetë argument se ai është i mirë apo i keq. Dikush për shemb vdes shumë qetë, dikush vdes pas një heke 2 ditore, 3 ditore, 1 javore, 6 muaj, pa nuk mund të thuhet në një person i cili vuheti 6 muaj ai ka qenë më i keq ose për një person i cili vdes shumë rehat, ishte në shtëpi, ushtri dhe nuk u zgjuam më ai ka qenë njeriu mirë. S'është kjo argument, nuk është nuk është diçka e prerë domethën. Përkundrazi, ndoshta njeriu duke hequr gjatë vdekjes Zoti kusht e disa gjuna i fal. Dhe nëse nuk ka gjuna, kush e din çfarë gradash e ngren? Siç ka thënë pejgamberi selam, ndoshta robi ka ndonjë grad tek Zoti që nuk e meriton me veprat e tij, e Zoti e sprovon në mënyrë që të arrij gradën që Zoti ka përgatitur për të. Pra ai mund të heqë gjatë vdekjes sepse ka gjuna a zoti afshin gjunat ose nuk ka gjunahe po zoti për të ka përgatitur një gradh që ky njeriu nuk i meriton me veprat që ka bërë gjatë jetës së tij. Ose e kundërta mund ndodhem një person i cili vdes shumë rehat. ë mirëpo as pa besimtar. Vdes shumë i qetë. Ndoshta ky njeriu ka pas ë si më thon vepra të mira një jetë në jetën e saj bote. E Zoti jap një vdekje të lehtë si shpërblim për veprat e mira që ka bërë në jetën e kësaj bote, në mënyrë që ditën e gjykimit mos gjejë veprat e mira të Allahut sepse mohuesi i Zotit, sado që të ketë bërë të mira në botën tjetër kurse si nuk mund të jetë shpëtuar. Hoxha i ndëreruar. Pyetjet janë nga më të ndryshmet. Një televizikues thotë që ndihemi paraqëjuar nga shoqëria dhe mjedisi ku jetoj për praktikimin e Islamit. Saktësisht e akuzojmë pse falet dhe pse viziton xhamin. Çfarë do ta këshillonit ju në këtë rast? në rastet tilla, do të them, nuk është një pyetje e rrallë kjo për ne hoxhallarët, do të them, shpesh na ndodhin pyetje të tilla. Kjo ndodh për shkak se reklamimi ose mënyra se si dhe një i josh dhën imazhi fees ose besimtarëve ose njerëzve që shkojnë në xhami ose ajo gjendja e përgjithshme e islamofobisë, do të them, edhe dhe ndikimi i mediave shqiptare, do të them, nga mediat nga disa media të huaja, domethën, ka bërë që njerëzit, familjet kanë paraqyjime ndoshta edhe për fëmijët e tyre që shkojnë në xhami. Ëh, ka të bëj gjithashtu edhe me kulturën e popullit. Domethën, njerëz që janë rritur në një një periudhë që ka pas besim apo nuk ka pas besim, njerëz të cilët domethën nuk e njohin fen në detaje, por saqë t'imit sinqert dhe drejtë dhe mënyrë se si kjo rini e shfaq fen në familje e dëshira e madhe që edhe për inderi të bëhen muslumane, ku dhe gjënë e tjera, tjera, i bën që të duke në familje të që ditë që më qarduan të bënë këta, se ndërshoj sëllëja fëmis. Ose fëmija ka qenë në një bot të shthurur, këj i ri ka qenë një bot të shthurur, një bot problemesh, tani i kalën në gjitha përshemot, dhe kjo përbën që di për familjen, se ndërshoj, se ndërshoj, ku do të mbar idealit apo i vajzës, e si pasoj njësën dhe parajgjukimet. Ndo është ta mund të jetë dhe kompleks i vetë të rriut, kujton se njërzit e parajgjukojnë, mund të jetë, mund të ketë shumë arsyje. E nësishme të më thonë, ne, si musliman, që frekuentojmë gjamin, duhet që të parajqesim një moral të lartë, një siel djetë mirë dhe edukatë. Në momentin që ne do të reflektojmë mirësi, mëshirë, edukat, moral, sjellje, komunikim të mirë, buzqeshje, nuk do të shkëpum lidhjet nga njerëzit, nuk aneksohuhemi nga shoqëria. Shpesojse këto do të jenë disa prej shkaqeve që njerëzit do të do të largojnë pa gjykimin që mund të kenë mbi ne. Dhe normalisht duhet që njeriu me sjelljen e tij, me komunikimin e tij, të tregojë njerëzve se imazhi që ju keni për فت nuk është i saktë. Un jam i njëjti person që kam thënë edhe më herët. Unë menjëherë njëri jo dua siç ju kam dashur, jam me ju siç kam thënë me ju, gëzohem kur ju gëzoheni, hidhrojm kur ju hidhroni, po, s'është përkushtuar në besim. Edhe pas se janë përkushtuar fe, domethënë dhe, dhe përkushtimi në fe nuk do thotë se un kam dalë në atë çënë të ajë njëri që kam thënë me përgjithësi përkushtimi. Flasim pak për rëndin e namazit dhe vizitimën e xhamisë që pikërisht këtë. Normalisht, po, normalisht do të ndalem domethënë edhe aty, kështim, si më thonë një një një një një përgjigje kështu, pak e përgjithshme. Normalisht, domethën, është mirë që këta njerëz ti ftojmë dhe t'ju tregojmë se ç'është xhamia. Sepse mund të kenë parajgjykim, mund të kenë pse një ju falet, pse lutjet bëhen në arabisht, pse lutjet duhen bënë në arabisht, pse mos ti kuptonë të tjerë të tjerë. Kështu që njerëza kemi në, ne si musliman duhet të kemi dije fetare që njerëzit u japin përgjigje për, për pyetjet që kanë. Kjo është ajo që ne themi Islamin nxit për diturinë, Islamin nxit për studimin, sepse në momentin që një i ri futet në fe dhe studion, pra nuk është se dikush ia ja ja imponon fen ose dikush ja ka dhën fen, si më thon një formulë dhe ky e ka marrë as jo, i riu duhet të studiojë, duhet të lexojë, duhet të bëj detaj në radh të parë dhe pastaj t'u paraqes fen, ashtu siç ka mësuar vetë të tjerëve. Normalisht mund të ketë pa gjykim pse vën, pse shkon në xhami, pse frequenton xhamin, pse falet, sepse njerëzit pavarësisht se i thon vetes musliman, mirë po harrojnë se ti je musliman, nëse mos dish se ku është xhamia, çfarë kuptimi ka Islami njerëut jesht musliman dhe mos i lutesh dhe mos i falësh Zotën çka kuptimi ka Islami njeriu normalisht është rradha jon është e, si më thon rasti jon si rini që ti njoftojmë njerëzve to tregojmë njerëzve se feja islame e ka namazin pra nëse prindrit ton besojnë në Kur'anin t'u themi që namazi është në Kur'an t'u themi që xhamia është në Kur'an pra un nuk po dal nga libri i shenjt nuk po dal nga nga libri i Zotit un po eci në udhëzimin e librit të Zotit ashtu siç ka vepruar i dashuri i Zotit dhe dërguari ti Muhammed alayhis salam Domthon duhet të ketë bashkëpunim nga të dyja palët. Pala e cila nuk shkon në xhami nuk duhet parajgjikojë jashtëmasë ata që shkojnë në xhami, pa po da ata që shkojnë në xhami do të jenë më të kujdesshëm sepse kanë bënë me një me një me një me një mentalitet i cili është indikuar, dhe i ndikuar deri diku, domthon mbi xhamin dhe mbi njerëzit që shkojnë në xhami. Pthemim tek ajo që thëtë, domthon njerëzit do të dërgojmë rëndsinë të namazit, rëndsinë e xhamis. Fibu jutin edin Allahu anjurfa o el kafia smu janë disa shpia, thotë Zotit, që Zotit ka lejuar të madhërohet dhe të ngrihet prej tyre emri Zotit gjëllë gjëllalu. Fihar i gjalu, natër him, të gjartë, nëra, bejma në ndhikri lahi kamisala, në të kajtë bura që nuk i angazhon, as trektia, as jeta e kësaj bote nga përmendja e Zotit dhe lutja e Zotit gjëllë gjëllalu. Gjithashtu të të regojnë njerëzve se jeta e njeriut, feja e njeriut, pa namaz nuk në ka sensin e duhur profeti Alayhiselam ka thënë namazi shtylla e fes kush e fal namazin do të thotë se ka bërë fein e tij dhe kush e lën namazin do të thotë se i ka kthyer shpinën festi pra janë gjëra esenciale në fe tonë që nuk janë të tolerueshme dhe njeriu duhet të jetë i kujdesshëm mirëpo siç e tham domethënë pikrisht disa shkaqe dhe arsye që bëjnë që njerëzit paqëjojnë mirëpo dia është si puna e drejtës dhe mosdia është si puna e errësirës. Në momentin që njerëzit kanë një lloj mosdie, do të thotë se tek ata ekziston një lloj errësie mbi faktin e vërtet, mbi trajtimin e Islamit për xhaminë dhe për namazin. Në momentin që ne do të paraqesim argumentet nga libri i Zotit, në momentin që ne do të paraqesim argumentet nga tradita e profetit Muhammed aleyhis salam, normalisht do të sillim dritë për këta njerëz dhe normalisht do të largohen nga paraqytimet mbi xhamin dhe mbi faljet. E përmendit me erët, por unë dëdoj e që edhe njerë shkurë të përmendinit se qëfar duhet të të bëjë shocëria islamën e mënyrë që këto para gjukimet të mos eksistojnë? Thjesht praktikimi feste jeti lirë? E, puna nuk është një punë dhe më thënë që ne duhet anisim e, nga momenti asë nuk duhet presim që shocëria, jo islamë, ose thënë më mire, ata që nuk e frekuentojnë gjamin dhe namazin, e, me njëherë të ndryshojnë, konceptin ndajnë neshë Ne, domethën duhet të jemi më pranë kësaj shoqërie, duhet të jemi më të hapur me këtë shoqëri, duhet të jemi më, lidur më, shëqëri, dhe, dhe më ton, të lidhur me këtë shoqëri. Ëh dhe domethën ti tregojmë kësaj pjesës shoqërisë ne jemi pjesë e kësaj shoqërie me fakte dhe me argumente dhe me punë, sepse njerëzit janë ngopur me fjalë. Njerëzit kanë nevojë të shohin për e nesh vepra. Dhe vepra më e mirë që ne mund të paashtëm për këtë shoqëri e cila nuk falet apo e cila nuk e frequenton xhamin është morali dhe sjellja edukata, pastaj e, aktivitetet humane e, dhe aktivitetet dhe bamirësis, e bamirësisë të cilat i dedikohen kësaj shoqërie. Pra ne duhet t'jemi pranë njerëzve kur ato kanë nevojë, kur ato kanë hall. T'jemi pranë tyre për t'i ndihmuar në momentin që ato kanë nevojë për ndihmën tonë, ndihmë njerëzore flas. E, t'jemi pranë tyre për t'i përgëzuar kur ato kanë gëzime, t'jemi pranë tyre për t'i ngushëlluar kur ato kanë hidhërime. Pra njerëzit neve duhet na ndjehen më shumë ne, do të thonë ta kem pak edhe nga ana jonat atë atë problemin domethënë sepse edhe ne kemi bër një lloj aneksimi, një lloj veçimi nga shoqëria, pjesa tjetër e shoqërisë. Duhet që edhe ne të përzihemi më shumë me njerëzit. Profeti Alayhis salam ka thënë ai musliman i cili përzihet me njerëzit dhe duron provat që i vijnë për njerëzve është më i mirë se ai musliman i cili aneksohet nga shoqëria edhe nuk i vijnë provat për njerëzve. Kështu që ne duhet të thellohemi më shumë dhe duhet të, të ndërtuam më shumë shoqërinë që ato të kuptojnë se njëri i cili shkon në xhami është një njeri normal, njëri i cili qesh, qan, një njeri i cili gëzohet, një njeri i cili lumtohet, martohet, hidhrohet kur vdes dikush më fjalënis se të gjithë tjerët. Allahu ju shpërblef për përgjigjet e dhëna. Të dashur teleshikues, ju njoftoj që tani do të bëjmë një shkputje të shkurtër. Ju mos e ndroni kanalin. Vazhdoni të jeni edhe me të më nëse pse ne do të rikthehemi me pjesën e dytë të këtij emision. Asalamu As alaykum të nderuar televizionistë, rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Lexojmë hojë të nderuar pyetjen e radhës. Desha të pyetës thot për një hadith të cilin e kam dëgjuar, a është sakt, pra është i vërtetë edhe komentimi kur thuhet se kush thot la ilaha illa allah do të hyjë në xhennet? Numri i hadithit është i sakt, profeti i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush thot fjalën la ilaha illa allah do të hyjë në xhennet, më po Hadithi ka dhe një shtojcë tjetër që në përgjithësi njerëzit nuk e thonë. Për shembull, hadithi në një transmetim thot, kusht e thot i sigurt, kusht e thot i sinqert, kusht e thot pa mëdyshjen më të vogël. Pranë disa shtesa në hadith që japin fjalës la ilaha illallah një kuptim më të gjerë sesa thjesht një fjalë që thuhet me goj. Normës që fjala la ilaha illallah ket pikërisht këtë efekt për një njeriun, pra që të jetë shkak që një njeri u fitoi xhenetin e Zotit do të që kjo fjalë në radhë të parë besimtarit i di kuptimin. Cili është kuptimi i kësaj fjale? Përgjithësi njerëzit thonë s'ka zot përveç Allahut. Do mësh ky është një pjesë e kuptimit. Kjo është një pjesë e kuptimit. Kuptimi më i gjerë i kësaj fjale është që thuhet nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, ose nuk ka zot i cili meriton të adurohet përveç Allahut xhalla xhelaluhu. Pra, sepse në jetë dhe në botë sot mund të ketë shumë zota që adurohen, mirëpafshim që e meriton në adhurimin, nuk është asë kusht jetër veç Allahot Gjellë Gjellanu, sepse dikush më të adhoroj di djelin, dikush më të adhoroj hënën, dikush më të adhoroj yjet, dikush më të adhoroj kafsh, dikush më të adhoroj zjarin e tjere tjere, me po kushe e meriton në realitet, e meriton a i cilë është kryu e si i gjithë shkajet. A i cilë është zotë i vërtet, sepse këto pavërsi se quen zotë nga njërës dhe nuk janë zota në Allahu është ai i cili meriton adhurimin dhe se çdo adhurim tjetër që i kushtohet çdo gjeje tjetër përveç Allahut është adhurim i pavlefshëm që nuk i bën dobbi njeriu. Ky është kuptimi i fjalës la ilahe illa Allah. Duhet që besimtari kur ta thotë këtë fjalë ta thotë me siguri dhe bindje të plotë. Për këtë arsye në një transmetim thuhet kush e thotë i sigurt në të pa mëdyshjen më të vogël. Pra që do të thotë momentin që besimtari deklaron credo islam e pra shahadetin, duhet që ta thotë me bindjen sim thon të jetë i bindur 100% se ajo që thotë është e, e vërtet dhe të buroj nga zemra e tij. Çka për ata njerëz të cilët gjat gjithë jetës së tyre kanë qenë për lig dhe në momentin e fundit e deklarojnë këtë që Zoti është një i vetëm i pashoç që ta meriton. Do të ndalemi aty po mas të japim përgjigjen pyetjes. Për Atë duhet të jetë me bindje, duhet të jetë i sigurt, duhet të jetë i sinqert, sepse se dikush mund ta thotë fjalën ajo por nuk e thot më sinqeritet po duhet të jetë diçka që është e çiltër buron nga zemra dhe nga shpirti i njëri. Duhet që fjala la ilaha illallah të jetë një fjalë e cila të realizohet me kuptimin e saj. Çi do thotë, në momentin që besimtari thot la ilaha illallah, nuk duhet shkojtë në për vendet e ndaluara në islam që njerëzit thonë vende të mira, tyrbe të që vendet e shenjta ku gjë është që njerëzit thonë vende të shenjta ose vende të vende të mira, në realitet ato nuk janë të tilla në besimtarit cili thot la ilaha illa allah, do të thonë gjitha shpresat dhe çdo gjë e lidh direkt me Zotin, xhella xhelaluhu. Pra te realizimi i kësaj fjale, dhe një ju duhet të zbatoj kuptimin e kësaj fjale në jetë, çka do të thotë, në njësh që ka panuar Allahun si Zotin e tij dhe si Zoti në vërtetë që meriton adhurimin, do të thotë se do ta aduroj Zotin, si aduron Zotin Adroron Zotin sipas asaj mënyre dhe forme që Zoti predikon në Librin e Shenjtë ose profeti ti, Muhammad, i tij Muhammedu Alayhis salam i ka mësuar njerëzit. Pra thjesht la ilaha illallah nuk i bën dobbi njëri nëse njëri nuk punon me fjalën la ilaha illallah. Nëse njëri nuk e ka kuptuar fjalën la ilaha illallah dhe nëse njëri u bën diçka që bie ndesh me kuptimin e fjalës la ilaha illallah, fjalë la ilaha illallah nuk i bën dobbi. Momenti te vdekjes, a është e lehtë që njëri u tha thot fjalën la ilaha illallah apo jo? Ja? Zakonisht në përgjithësi ata njerëz që nuk janë përmbajtur fjalën la ilaha illallah gjatë gjithë jetës tyre e kanë të pamundur ta shprehin këtë fjalë në momentet e fundit të jetës tyre në përgjithësi flas në përgjithësi ka përjashtime si ky rast që theti njerëz që janë vepërlig mirëpo në momentet e fundit e kanë thënë fjalën la ilaha illallah themi njerëzit janë në dy kategori kategoria e parë ata që janë vepër mirë në pamjet jashtme edhe në brendsinë e tyre janë vepër mirë Këta njerëz në përgjithësi jetën e mbyllin mirë dhe në përgjithësi Zoti jua mundson të thonë la ilaha illallah. Dhe kemi një kategori tjetër njerëzish, cilët janë vepër mirë pa më të jashtme, mirë po në shpirtrat e tyre dhe në zemrat e tyre nuk janë të mirë. Këta njerëz në përgjithësi nuk e mbyllin dot jetën e tyre duke thënë la ilaha illallah. Se profeti Alayhissalam ka thënë kush e mbyll jetën e tij duke thënë la ilaha illallah do të jetë banor i xhenetit. Kështu që tregon sukses ose fat për më pas, siç e kisha pyetja që, që trajtuam pak më herët. Kemi dy kategori të tjera njerëzish nga ana tjetër. Njësh janë vepër lig në pamje të jashtme dhe në pamje të brendshme. Pra edhe në shtëpinë e tyre janë të lig. Do thotë nuk besojnë të tjerë e tjerë. Kto zakonisht nuk e mbyllin dot jetën e tyre me la ilahe illallah. Nuk ndodh. Pra një i cili s'ka besuar në pamjen e jashtme, as s'ka besuar në brendsinë e tij, është e pamundur që ta mbyllë jetën duke thënë la ilahe illallah. Ka pas raste, i është thënë dikujt thuaj la ilahe illallah athon me 10, me 15, me 30, me 40 sepse i Zoti i ti ka qen paraja, Zoti i ti ka qen fitimin e si pasoj e ka mbyllur jetën e ti me Zotin që ka adhuruar gjatë gjithë kohës. Kemë një kategori dyt, të dytë, ata cilët duken vetëm ligj, pamjet jashtme, mirëpo në shpirtra të thyera njerëz të mirë. Ndodh njerëz që nuk e kuptonin fen, njerëz që nuk u ka folur ndiri për fen, njerëz që ju është folur në momentet e fundit të jetës dhe janë penduar sinqerisht tek Zoti. Po mund ndodhi në as të tëra që dikush ta mbyll jetën me la ilaha illallah dhe kjo ju bën dobbi njerëzve. Nëse e mbyll jetën e tij me la ilaha illallah, kjo tregon se ky njeri në brendsinë e tij nuk është kaq i ligë dhe i keq, mirëpo ignoranca, mos njohja e fesë ka bërë që për shemb un kam një rast nga të afërmit e mi, domethënë ka ndruar jetën në kohën e në kohën e monizmit, në kohën e komunizmit, domethënë kur nuk lejohej feja e tjerë e tjerë dhe nuk ka qenë një që faltë namazin sepse njërëzit nuk e ka në namazin në përgjësi femrat të krahinë ku në kam jetua në Shqipëri nuk faleshin, faleshin vëtë në borat dhe mirë po ka qenë një grua gjymerte gjymerte dhe të thotë shumë bujarë dhe me të regonë babajim ka ndruar jet në preherin e babajtim thotë ka ndruar jet duke thënë la ilaha illallah ka i ka thënë në disa her dhe i ka, i ka dalë shpirti duke thënë fjallën la ilaha illallah dhe i ka dalë shpirti duke thënë Normalisht, kjo tregon domethën se ky njeri nuk është se ka qenë i keq ose nuk është se ka qenë i lig, mirë po ka qi ka ardh për fes, ky ka qenë gupti, bot kuptimi i fes dhe kjo dhe ky ka qenë perceptimi i mirës për këtë person. Për këtë arsye dhe Zoti jep sukses në momentet e fundit të jetës tij. Uroj që gjithë njerëzit ta kuptojnë, ta shqiptojnë dhe realisht ta praktikojnë këtë fjalë të madhe. Mm -hmm. Vazdojmë me pyetjen e radhës. Brenda që i shqetëson të rinjet të ditën e sotme është dembelizmi stresi, probleme të shumta. Një vëlla thotë se falet rregullisht mirë, por nuk mundi të shmang këto probleme të cilat i ka. Çfarë do ta këshillonit? Si duhet i katëj këtë situatë? Kjo është një, një pyetje shumë e gjerë, domethënë, dhe nuk duhet që sjellje të tilla të jenë pjesë e t t jen karakterit besimtar, që do të thotë dembelizmi, që do të thotë stresi çdo të thotë dëshpërim ndonjëherë dë apo dëshpërimi sepse besimtari beson se çdo gjë është ndorë në dorën e Zotit. Dhe sa Allah është ai i cili ka krijuar gjithçka, Allah është furnizuesi dhe Allah është ai i cili ka përcaktuar fatet e njerëzve. Kjo e bën njeriu që të jetë optimist. Kjo e bën njeriu që të jetojë me shpresë. Kjo e bën njeriu që të luftojë dembelizmin. Dembelizmi, u përmend pyetje më duket sikur është futur në pyetje kësu out, do të thonë ka ardhë si padashin pyetë, do të thonë. Dembelizmi nuk e ka fajin për ta askush. Dembelizmi fillon tek kë njeriu. Kështu që nuk nuk mund të jetë një problem sa është problemi vetë njeriu. Zoti, thot Profeti Alislam, don që ndonjëri për ju kur a bën diçka ta përsosë. Në momentin që besimtari ka këtë parim në jetë, kudo që të jetë, në çfarëdo lloji pune të jetë, mundohet që ta përsosë punën e tij. E si pasohet, nuk ka vend tek besimtari as stresi, as pesimizmi, as dembelizmi. Normalisht njeriu do të provohet niert me sprova nga më të ndryshmët që e bën njëun që të kaloj brenga, të kaloj edhe strese, mirë po në momentin që besimtari fallet pesë herë në ditë, në momentin që besimtari lexon Kur'an, në momentin që besimtari e përmend Zotin, në momentin që besimtari beson në caktimin e Zotit ka derë në më të gjitha këto probleme, domthonë në jetën besimtari, e besimtarit lafitën ose shuhen. Për këtë arsye thuat profeti Alayhis salam e, e donte optimizmin dhe nxitte për të dhe urrënte pesimizmin dhe është e vërtetë që besimtarët mos bien pesimizëm, sepse pesimizmi, dashje pa dashje është një prekurtheve të djallit, një prekurtheve të shejtanit që mundon të qenë i humbur në pesimizëm qinjëu neglizhojë, qinjëu dembeloset, qoftë nga adhurimet, qoftë edhe nga jeta e tij e zakonshme. Kështu që besimtari vërtet është korrekt në fenën e tij, në adhurimin e tij, por është korrekt edhe në jetën e tij, në marrëdhënet e tij me njerëzit, në marrëdhënet e tij me punën, në marrëdhënet e tij me studimet, në marrëdhënet e tij me shkollën, në marrëdhënet e tij në punën që ai mund të ketë, qoftë edhe punë rëndombëta, sepse besimtari në fakt kjo duhet të jetë, besim kjo pritet për besimtarët. Dhe në momentin që gjejmë një besimtar i cili Këto i falet dhe nga ana tjetër nuk është korrekt, nuk është në rregull të thotë se feja ky njëri nuk e ka kuptuar ashtu siç se duhet, sepse feja nuk e lën njëriun në thojza gjysmak. Pra, feja i jep, si më thon, feja e rigjeneron njëriun, feja e gjallëron njëriun, feja e bën njëriun që të jetë më aktiv, e bën njëriun që të jetë më, më më si të them, më i gjallë në jetë. Dhe realisht Islami Nga mëson që të thojmë se vërtet Allahu na mjafton, sa mbrojtës i mirë që është ai. Do të aja që këtë pikërisht të ndalemi në këtë rast, pasi që Allahu e çdo situatë është me robën e tij. Kjo është problemi është sa e ndjen robi Zotin e tij se normalisht nëse besimtari do ta ndjej këtë gjë, normalisht do të ketë shumë forcë në jetë. Për pra, sikur ta thotë këtë fjalë Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, mbrojtësi im është Allahu dhe sa mbrojtës i mirë është ai. Dhe e thot me bindje, kjo e bën besimtarin i tetë i guximshëm kë ka bën bezimtar që mos ket dembelizëm, kë ka bën bezimtar që mos ket stres, kë ka bën bezimtar që diet i pari, kudo që ti et, domethën. Në momentin që ne mund ta themi këtë fjalë si dhikr është mirë më e thon sarkastë vabe ti et et dhe nuk e ndjejm, atëher hasim në gjendje të tilla, domethën. Vazdojmë pyetjen në radhës, një televizikues pyet kështu, ata kohën të, të shpirtrat e të vdekurve pas vdekjes. Normalisht kjo është një çështje që është trajtuar dhe normalisht përgjigje më të sakt për këtë çështje nuk mund japi të japi askush tjetër përveç shfes islame, e cila do të thon trajton jo vetëm atë që njerëzit e mund ta mund ta arrijnë, mund ta perceptojnë, por trajton edhe atë, atë që quhet ndryshe edhe gajbi ose bota e fshehtë ose bota e metafizikës, diçka që është mbi atë që mund të perceptojnë njerëzit ose mund të kapi, mund të kapë shqisat njerëzore normalisht ka një transmetim nga profeti i Zotit Muhammed alayhis salam pasumtan Imam Tirmidhiu thot shpirtrat takohen mbas vdekjes pra nëse dikush vdes takohet me shpirtrat e njerëzve mbas vdekjes së tij dhe e pyesin të vdekurit e tjerë për familjen e pyesin për fëmijët e pyesin për pasurinë çfarë ka ndodhur si dhe kjo ja tregon të gjitha me detaje se çfarë ka ndodhur në në pasurin e tyre, që ka ndodur tek tre shgjimtarët e tyre, e kështu më rra. Ma dje, pjesin ata, po filani, pjesin për dike që e ja ka njohër, po filani, i thot kuj, ka vdekuraj, thon ata, subhanallah, i dillirësruar zotin nga qdo metë, që do thot, nuk ka shkuar në retin e besintarëve, po ka shkuar në retin e mohuazve. Kështu që ka një transitim sakt që shpirtat e, e të vdekurve ta kohen, pra ku një një i largoh besimtarët e presin në botën tjetër dhe ai u tregon aty çfarë ka ndodhur në në jetën e kësaj bote. Ka një transmetim sakt dhe Shehull Sametë Mia, një pediatare të mëdhtë e njohur, e ka trajtuar me me detaj këtë çështje, domethënë, duke duke trajtuar saktësisht. Saktësisht. Sakt. Po. Një trishtues thotë kështu edhe pse falem, ka pesë vite që falem, ballafaqohem thotë me probleme të shumta. Një problem kohëve të fundit që po më shkakton e, edhe dëshpërim thotë është që shpesh herë besimi im nuk është në nivel. Shpeshherë edhe ulet besimi im. Do të thotë besimi nuk ka konstante. Besimi nuk është një konstante, që do të thotë nuk është nuk mund të jetë asnjëherë stabil. Besimi është gjithmonë ose në ngritje ose në ulje. Dhe kjo është natyra e besimit. Profeti Alayhis salam thotë besimi është i tillë, pa me kuptimin që ngrihet edhe ulet. Dhe normalisht do të thonë njeriu kur kur ne xhalllarat kur ne teologet bën për kufizimin e besimit themi besimi është në zemër, në gjuhë dhe në vepra. Shtohet me shtimin e adhurimeve dhe paksohet me paksimin e adhurimeve, që do thotë sa më shumë njeriu të bëjë adhurime sa më shumë të afrohet Zotit, aq më shumë shtohet besimi i ti tij dhe aq më shumë e ndjen veten një njeri më mirë. Dhe sa më shumë të largohet njeriu ose të bëjë gat ndaluar normalisht bie dhe besimi i ti. tij. Dhe se kjo është një gjë që njeriu nuk duhet të shqetësohet. Njëri ju nuk duhet shqetësot, sepse imani nuk nuk në tjetë stabil. Transmetohet se handale, njëri për shokve të profetit Muhammed A.S. Po e se një dit në rrug të Medines duke qarë, e takon në rrug e buf Bekri, një sahabit tjetër, shok i ngusht i profetit A.S. Thot, qarë ke o handale, thot, lërë, thot, se unë jam bërë hipokrit, jam bërëë munafiki, thot. Thot, pëse? Thot, për kur jemi me profetin, thot, duke si kur jemi në gjenet, duke si kur e prej Domthon grada e besimit, imani është shumë i lartë. Largohemi nga profeti, thotë, ndautohet familja, pasuria, fëmijët, hutojmë mbas çështës së kësaj bote. Dhe më duket thotë sikur jemi duke bërë hipokrizi me profetin njerëz të tjerë dhe ku largohemi nga profeti njerëz të tjerë. Sa Abu Bekr, po, nëse është kështu tha dhunë, më hipokriti, tha. Edhe unë jam munafik, tha. tha. Atë shkojnë të dy tek profeti Alislam, të, të të mërzit të pikëlluar. Profeti Alislam filloi të thjeshte sallallahu alejhi wasallam Tha sikur ju tha të ishit në të njëjtën gjendje siç jeni tek un, pa të vazhdohemi me atë devotshmëri, me atë përkushtim, me atë ndjesim mbi kthyer në Zotin etj. etj., thot me lajë do të zbrisni tokë dhe do të, të takoheni në rrugëve, pa do të do të do të, të shtrëngoni duart rrugëve. Kështu që ju nuk mund të jetë vazhdimisht në të njëjtën grad besimi, pa po normalisht është e rëndësishme kur bie besimi, njeriu mos bjerë në harame. Është e rëndësishme që njeriu ftohet ftohja e atij mos sa çojnë gjëra që janë të ndaluara apo gjëra që janë saje sa po risin, fëkjo është e rëndësishme. Po ç't kët luhatje e besimit, kjo është normale dhe kjo s'ka pse ta shqetësojë ndonjëhum. Normalisht për gjërat që ndoshta ja vlen të përmendim në këtë rast, është një lloj ndjesie që kanë njerëzit ose besimtarët që i bën ato të dyshojnë për çështjet e fesë, për shembull, ai është besimtar, falet lutet në një moment i vin mendime për Zotin, i duket sikur dyshon në ekzistencën e Zotit. Jo po si është Zoti, jo po për Kur'anin, jo po si ka Zot, a është e vërtet Muhamed. Ai me veten e vet ka një lloj luftë të brendshme dhe ndiet shumë keq. Kjo lloj ndjesie a ndikon në uljen e besimit? Kjo lloj ndjesia është e keq për një unë apo është shenjë mirë? Ne përmendim atë faktin atë çujtjes së shejtanit. Normalisht, normalisht Uh, transmitohet një hadith uh, disa prej shokëve të profetit kanë kanë ardhur tek profeti dhe i kanë thënë oj dërguar i Zotit na vjen disa mendime në kokë që më mirë për ndonjërin në për nështijë nga mali sesa ti shprehte pra janë pikërisht këtë lloj shqetësimesh që besimtari mund të djej, pra ngacmime të djallit, ngacmime të sheitanit profeti Alislam ata ishin shumë të tensionuar profeti Alislam e priti me buzhëshje duke thënë me të vërtetë sa ju ndjeheni të ktill san ata po i dërgoi Zotit dhe Po pristin që fa më më thotë profeti, këni dalë për e feja, ju s'jeni si më besimtar, profeti tha, ky është argument se besimi ka arritur kulmin. Dhe një transmetim tjetër, profeti ka thënë, falenderimet i takojnë Allahut i cili, kurthet e djallit i ka këtyrë thjesht në ngasmime. Pra ky është një argument që djallit po dështon me njëri jundë, Momentin që i fut dyshime për Zotin, kush e ka krijuar Zotin apo si? Jo pa Kur'anin si ka thënë, jo pa profetin Muhamed nuk e kemi parë atë dhe besimtarit nuk e thot këtë fjalë dhe nuk largohat nga adhurimi. Ky është një argument se ky njeriu është në rrugë drejt dhe ky është argument që njeriu është me besim shumë mirë. Dhe në përgjithësi këto probleme i kanë atë njerës që janë të rinj në fe. ë kur janë në fillim fe, besimi është më i fortë dhe vjen nga smirëti të tilla. Momentin që kalon një kohë pastaj të und dhe me të tilla nëse njeriu nuk i shpreha, merr mëkat për to, nuk ja, po norma e vepron. Jo, normalisht nuk merr mëkat më më dhe përkundërzi është i shpërblyer për to. Edhe nëse i shpreh për të pyetur, shkon tek një hoç për të pyet tek një njerëz që ka mbaruar për fe, thotë në interesohet se nuk ndjehet mirë, kjo nuk nuk bën problem. Në momentin që mohon ose në momentin që sfalet ose këto dyshime, domthonë, ndikojnë në adhurim, pra që ai të shkëputet nga adhurimi, atëherë këtu kuptohet se djalli e ka fituar betejën rezojm pyetjen e radhës, ajo thot kështu, është praktikimi i islamit në kohën tonë si kthim në prapambeturi. Nëse kjo varet se si ne, kjo duket se lidhet me paraqgjikimet. Normal, s'kes ka të bësh shumë me paraqgjikimet. Nëse kjo do të ishte e vërtetë, nuk nuk mund, nuk mund të ndodh që 1 miliardë gjysmë njerëz që është numri i muslimanëve sot në botë të jenë prapambetur të gjithë. Nëse kjo do të ishte e vërtetë, si shpjegohet zhvillimi Teknologjia dhe përparimi i mja vendeve muslimane sot në botë. Nëse kjo do të ishte e vërtetë, a ka harruar një njeri i cili shpreh pretendime të tilla që lulëzimi i Evropës dhe i botës perëndimore nuk erdhi vetëm se nga Andalusia, nga Spanja, në një kohë kur shkencëtarët në Evropë digjeshin në turrën e druve, në një kohë kur shkencëtarët burgoseshin, në një kohë ku e vërteta buronte vetëm nga institucionet fetare? në të cilat flitet për për për Evropën për shekut të mesjetës, ndërkohë që në Andolezi ishin universitete më të larta islame, ndërkohë që në Indonezi vishin në Andolezi, më fal, Spanjë, domethënë vishin njerëz nga gjithë bota për të mësuar shkencën, për, mësuar për kimis, më të mësuar Islamin. Origjina e kimisë, degradon njeriu, unë përkundrazi, përderisa Zoti e ka urdhëruar njeriu të lexojë lexhimi e pufshin dhe studimi nuk pufshin vetëm anën fetare, pufshin edhe anën e, shkencore dhe anën, do të them, anën e, e studimit në gjitha fushat, sepse Zoti ja ka dhënë njeriu të hapur përfitimin nga mirësitë e kësaj bote. Për këtë arsye dhe muslimanët, do të them, kanë ecur, atëherë kur kanë qenë mirë me feën e tyre, sepse feja nuk e ka konfuzuar njeriu që të jetë vetëm e, vetëm në çështjet e fesë. Përkundazi udo që të përparojë njeriu është në të mirën e tij. Në momentin që dia, zhvillimi i shkencave dhe dhe teknologjia nuk bëhet shkak për dëmtimin e njerëzve, është e pëlqyer në Islam. Për ta arsye, ë studimet jo islame në Islam trajtohen si farz kifaje. Çfarë do thot farz kifaje? Obligueshmëri e mjaftueshme. Çdo të thot, nëse e kryen një grup njerëzish, bie obligimi ndaj të tjerëve. Pa ta ka trajtuar Islami si obligim, ta ka trajtuar si detyr. Normalisht ka këshpjes aty e bashkëgjykimeve që vijnë nga islamofobia, nga mediat, nga çarjet të caktuara dhe agjencionet e caktuara, të cilat duan që Islami të paraqitet si si diçka që njeriu nuk e ka në mbrapa, si diçka që nuk ka lidhje me me me kohën, mirëpo mirëpo koha ka vërtetuar të kundërtën dhe ne shohim se si shumë shkencëtar, shumë historian, shumë njerëz shquar në botën perëndimore prej botës akademike apo tjetër, po pranojnë fen e Zotit dhe po futen në fen islamë. Pra po ishte ky problem evendiment, pra të ishte i sakt, atëherë do të bëhej që gjithë botat perëndimore ta ndalonte islamin si fe, nxirrte ligjet që ndalohej feja islame sepse normalisht askush nuk e don që njerëzit të kthehen pas, të gjithë duan që njerëzit të ecin përpara, mirë, por kjo gjë nuk ka ndodhur dhe zbesoj se kur do të ndodhë. Ho gjëndëruar kjo i shtetër asaj për këtë këti emisioni. Unë sigurisht në emrë të të lishikuësve, ju falimderoj për prezencën tuaj dhe për gjitha për gjithë që i datë. Falimderj dhe juve dhe, dhe gjithë të lishikuësve që në ndojqë në këta momente. Të dashru të lishikuës kjo i shtetër asaj për këtë prakti emisioni. Këtë të ndajemi bashkë të kohemi javën që vjen me pot njëjtin misafir. Eselamu alikum, bashkë miru të kof